RAGYOGNAK A POTALA ARANYTETŐI 1946. január 15-e volt, amikor utunk utolsó szakaszára indultunk. A Tölung vidékről a széles Kícsú jutottunk, és egy kanyar után a távolban már ott csillogtak a POTALA ARANYTETŐI. Ez a dalai a téli székhelye, a híres ismertetőjele. Ez a perc sok mindenért kárpótolt bennünket. Legszívesebben letérdeltünk volna, és homlokunkkal érintettük volna a földet, miként a zarándokok. Csak nem ezer kilométer tettünk meg hírong óta ennek a mesebeli városnak a képével a szívünkben. Hetven napig gyalogoltunk, és mindössze öt napot pihentünk. Ez napi tizenöt kilométer, ebből a csánktáng fájdalmas killódásaival, az éjség a hideg és a veszélyek elleni küzdelmeivel egymaga 45 napot vett igénybe. De mit számított most mindez? Felettünk minden félelmet és fáradtságot, még tíz kilométer is elérjük a nagy célt. Leültünk ama kőrakások emellé, a kőrakások egyike mellé, melyeket az zarándokok emelnek azokon a helyeken, ahonnan először lehet megpillantani a Szentvárost. várost. ez alatt imáit végezte, mert Lásza a tibetinek ugyanaz, mint Róma a hívő katolikusnak. Aztán a Lásza előtti utolsó faluba, Singdonkába értünk. Tehénhajcsárunk nem akart tovább jönni, de bennünket már semmi sem tudott elcsüggeszteni. Szemtelenül felkerestük a bőmpót, és elmondtuk neki, hogy egy hatalmas külföldi úrnak vagyunk az előörse, és amilyen gyorsan csak lehet, Lászába kell jutnunk, hogy szállást készítsünk neki. A bőmpó bedőlt a cselnek, és rögtön egy szamarat is egy hajcsárt adott. Lászában az előkelő estéjeken még évek múlva is nevettek a leghatalmasabb miniszterek is, ha szóba került ez a történet. Tibetben ugyanis nagyon büszkék arra a rendszerre, amelyel távol tartják az országtól az idegeneket. Az a mód, ahogyan ezen áttörtünk, nem csak megbecsülést szerzett nekünk, hanem a humorérzékükre is hatott. Ezzel nyert ügyünk volt mert Lászában szeretnek nevetni. Az utolsó tíz kilométert a zarándokok és a karavánok áradatában tettük meg. Az országút fontos pontjain árusító bódék álltak. könybelábotta a szemünk a régóta nélkülözött ínyenc falatok láttán. Édességek vajban sütött fehér zsemlék, de nem volt pénzünk. Utolsó másfél rúpiánk a szamárhajcsáré. És már látjuk a város jellegzetességeit, melyeket olyan gyakran csodáltunk meg a könyvekben anélkül, hogy akár csak álmodni mértünk volna arról, hogy egyszer magunk is láthatjuk. Annak ott a csákporinak kell lennie, annak a hegynek, amelyen a két híres orvos iskola egyike áll. És itt van előttünk a Drepung, a világ legnagyobb kolostora, ahol csak nem tízezer szerzetes él. Egész város ez, sok kőházzal és aranyozott tornyoskák százai magaslanak az imahelyek fölé. Mintegy két kilométernyire vagyunk még a Kolostortól, és egy teljes órán át marad a látókörünkben. Valamivel mélyebben fekszenek a necsón Kolostor teraszai, amelyek évszázadok óta tibet legtitokzatosabb helyei. Egy buddhista védőisten nyilatkozik meg itt rendszeresen, egy titokzatos orákulumon keresztül, Akitől a kormány az állam sorsát befolyásoló minden nagy döntés előtt tanácsot kér. Most nyolc kilométer van még, és minden lépés új élményeket hoz. Nagy gondozott legelők fekszenek itt, zöldellő fűszvákkal keretezve. Ez a dalai láma lovainak kedvenc pihenőhelye. És aztán egy hosszú-hosszú kőfal, csak nem egy egész órán át haladunk mellette. Mögötte fekszik az Isten király nyári palotája. Majd a brit diplomáciai képviselet házához érünk, mely kint a város szélén a fűszfák mögött lapul. Hajcsárunk itt bekanyarodik, magától értetődőnek tartja, hogy be akarunk menni, és csak nagy nehezen tudjuk rábírni, hogy tovább haladjon. Egy pillanatig fontolgatjuk, hogy ne forduljunk-e az angolokhoz. Túl nagy a civilizáció utáni vágyunk, és az, hogy újra európaiakkal beszéljünk. De az internáló tábort még nem felejtettük el. És valószínűleg okosabb is Tibetben a től kérni befogadást. Alig tudjuk felfogni, hogy nem tartóztat fel bennünket senki. Egyáltalán nem törődnek velünk. Hébe-hóba utánunk fordul egy-egy gazdagon öltözött lovas. Később megtudjuk a titok nyitját. Egyetlen ember sem gyanakodott, még ha felismerték is bennünk az Európait, mert útlevél nélkül nem jutott el ide még senki. Egyre hatalmasabban tornyosul előttünk a potala. A városból még nem látni semmit. Elrejtik a dombok, amelyeken a palota és az orvosiskola áll. De íme itt egy kapu három stupával körülvéve. A két hegyet köti össze, és egyben ez a város bejárata. Feszültségünk a csúcspontjára hág, most minden eldől. Csak nem valamennyi Lászáról szóló könyv elmondja, hogy itt állnak az őrszemek, akik a szent várost őrzik. Szívdobogva megyünk közelebb. Semmi. Néhány koldus alamizsnáért nyújtja a kezét, sehol egy katona, semmi ellenőrzés. Egy csoporthoz csapódunk, és a széles úton akadálytalanul lépünk be a városba. A szamárhajcsár elmagyarázza, hogy a balkész felüli házcsoport még csak a külvárosok egyike. Egy darabon újra műveletlen réteken haladunk át, közeledve a városközponthoz. Egyikünk sem szól egy szót sem. Csak nézünk, egyre nézünk, és nem tudjuk felfogni, hogy a tiltott város kellős közepén vagyunk. Ma már nem találom a kellő szavakat arra, amit akkor éreztem és láttam. Álomszerű volt minden. A hosszú út és a sok megpróbáltatás után érzékeink annyira túlfeszültek, hogy nem tudtuk feldolgozni a ránk zúduló benyomásokat.